Astaro bat aipatuko dugu Euskara lantzeko bainan elirale kompaniarekin elirale kompania dantzarekin lotzen dugu, mm -hmm. eta funtsian hala da, pantsikatileria egunan egunan, dailek uh, berezi bat, ega er, dugu uh, proposatzen duzuela kompaniarekin, mm -hmm. Euskara lantzea dantzaren bitartez gokputzaren bitartez asteburu batean hori zer da idea horoko ja, biatzeko hori? Beidea da ba, unkitzea publiko bat, euh, dantzaria eztena, edo, eh, dantzan pixka mu mugimendua maite duena, jende hori biltzea lagiko kulturgunean gure dantza gelan, Uh, Azaroaren amasei eta amazazpian, larun batez eta igandez, gaizeko amartarditatik uruetara. Diakin behar da Euskara pizka eta etxetik eta gauza simple batzuko ulertu. Eta gogoa izan behar da ba Euskararen bitartez uh, gure gorputzean uh, sartzean noski gorputz baten berotzeko. Dantzara buruz joiteko, ez dakit mugimendu radiotzeko. Eta, adibidez, zer da diaortikitzea gorputzean, zer xoposatzen du, zer da kiribiltzea gorputzean. Eh, lagunekin eh, ongi pasatuz noskiz, eta ideia da bilzia gutikora bera hamabi pertsonetako uh, multso txobat, gutikora bera. Eh, eta uh, ongi pasatzea ba, gorputzak eh, dantzetan sartuz, eh, agian, eh, Gure uh, ekintzetatik abiaturik, eh, nola mugitzen gara, lurretik, uh, zeharkatuz, gorputza, ibiliz, uh, lasterka ibiliz ere, diostatuz espazioa denborarekin, gure um, izkun zara diotzea, eman dezagun harturik uh, uh, olerkitso bat, nun badiren ekintzak, eta dantza kompozizio bat sortza gure artean, improbizaketei esker. Elirale bai dantzari lotzen duzue eta lotuak gira mugimenduari gure kulturari baita eta hor sentzibilizazio uh, lan hainitzetan ari gira tailean bitartez eta maiz euskaraz. Eskoletan aurrei eh, uh, zuzentzen dugu gure sentzibilizazio lana. Ikusle aktoreeskolaren bitartez eh, ba, lotzen genituen helduak, eh, azkainen ere ba, genituitularik eh, taillergiraankorra irakorrak hor ziren helduak. eta hor eh, eranango nuke dinamika nahiko gennikela esperimentazioan orgunago ba, eraman, Justuki eh, gure hizkuntza eh, galdezkatuz eta hor beraz euskara eh, iizanen da, gure konsiente kolektiboan zeaberastasuna ekartzen aldion gorputzari eta nola jende ba, ahuntari bere egunerokoan beste zerbait egiten ari da, ezakit agian bere okindigian uh, ogia asaltzen eta ikastaro jenbitartez, ba, itzuliko da agian bere eguneroko tasunera e, bere ekintzak, egunero gure gorputzarekin egiten ditugun ba, horretuko uh, da Eta ba, egiten duen ekintzen bere egunerokoan, bere lanbidean, bere etxean, izen hori daukala Euskaraz, eta emozio mailan ere zer sortzen dion Euskaraz bizitzea, eta poliki poliki, bai lahekon e, ideki e, gune bat gehiago dantzaren bitartez Euskaraz, baina baita ere bakoitzak bere gorputzean, hori no, leku gehiago usteko hizkuntza honi, eta ide kitzeko zinez, horako uh, bide emozional bat uh, euskararena. Hor um, duan noski, uh, euskaldun zaharra izaiten alda, baina agian aikan ikasten alda, eta hor, baina batez ere uste dut, gogoa izan behar dela uh, euskara eta hizkuntza horrekiko, uh, des marcha eraikikor batean eta bai e, barnetik bizitzeko gauzak ere aberasteko gure gure hizkuntzarena baina gure baita txik ezekin orospikatu ezakien argi esplikazio nahi zuen <gibane> bai no bada ariketarena eh dena dentsatu berda ongi ulertzeko eta Uh, agapatzeko uh, gorgputzean ere zerregan nahi duen hemenan uh, Bada hizkuntzarena gatzen duzuna Euskara mm -hmm. lantzeko ideia bada bean mm -hmm. gorputzarena mm -hmm. uh, euskaldunak ez ezagutuak biziki gorputz <laughs> uh, idea zaite uh, zaitegatik edo mm -hmm. eta hor uh, biak lantzea da ere ideia funtsiana nikola ulertzen dut been. Eus mm -hmm. uh, ikastra mitartez bitartez, uh, uh, jestu bat mitartez da memoria, memoria joko txarte Mm -hmm. Baina e, gorputzaren idekitze, lasatze, mm -hmm. e, gorputzaren entzute lan bat ere sartzen e, da? Hori se, pertsunalki hori e, ahas erabat bat nato zuk esaten uzunarekin eta diustuki ba nola gure gorputzak berak e, nasa edo teknika ezberdinen bitartez idekitzen alden. Eta lasaiago -la izan daiteken ere hizkuntza e, bat e, agian zuregoa bisukat e, antzita ba autodericioa eta eta baita ere dantzak dakarren we um, dantza egiten duzularik askatzen zira hitzak sartzen aldira eta bada festa giroa ere um, zerbait partikatzeko bederen jendearekin uh, eta orduan pentsatzen dut bai uh, gorputza garputza sous les eta gainera hizkuntza horren or horren bitartez eta ba ideia experimentatzea da eh, izango dira leian kobaiak helduak <laughs> bederen eta noski ez ditugu hor batzuentzat hartuko e, ideia da ba ere heldu baten einean ola proposamen bat jo status baina baita ere ba, bai kulturalki eta beraiek diren einean harturik. Eta, di bez, eh, lenguan, eh, pentsatzen duen, ah, lurdez idion doren tekstu hori, esartuko nuke, hotx, gure kultur orokorari ere eh, tokibat eta engaiamendu bat behiz biziz edo, edo sortuz guk ere, izkuntza horretan, eh, Holako desmartsa artistiko bat ondosartuko eh, gira esparu desberdinetatik bi eegu ohiek uh, irango dutzen hemenuan uh, zeharzen da. Hamraketa mm. bilduko gira elkarri beharko dugo aurk eztu gureburua, nor zira nundik eta gero mugimenduan poliki polikisartuko gira gure gorputzaarekin gure gorputza izendauz, berotuz, ariketak proposatuko ditugu, esango eh? gira jauntzi eroso batzuikin, galtzerdi batzuikin, eta hain mugimenduan berehala, ala. Eh? Euskaraz noski, baina eh, mugimenduaren esparu alanduz, gero poliki, poliki, ba hori, eh, nik materiala eskainirik, eta beraiek ere proposatuko diraten materiala, baina materiala da, ze mugimendu, nola sentitzen diren, zer askatu behar den gorputzarekiko edo ez, eta jorengira, eraikitzen nolako proposamen bat, eh, ba, bi gunetako emaitzarena, eta gero Euskarak izango du bere tokia berez eh, hitzen bitartez, koizpentziki hortan, eta bata besteari erakutiko dugu, egian Bino Moka, Elkarrekin batzkalduko dugu, eta ez da ezer, uh, sanai dut, beste mundukorik ere, eta ez da ezer keska, keska noski, zure gorpuzta ez zartzen duzularik horre representazioan, piskal, baina denbora uh, gosoan pasatzeko da, Eta ez da egiprezentaketa bat, da elkaggekin egiten dintzak e bat. Ehori da, ehori e da. Ehori da, Eta bakoitzabere eginean, dendeguziaren zatzizan den da. Dineri dekia, yeah. beraz Euskara ulertu behar da, itz batzu alastiakkin. Bai, ala bai, aldiz, hori zehaztu dugu. Ideea hasieran utopikoa zen, denI baina joan gira zehazten zinez helburuak atxikitzeko. Zer da, bestela, Francesa den noku ulertzen dugu, eta ekintzetan zetan leherak da, aldapa bizikifite, eta ez, hor Hortikat duaiteko eta, eta zinez, um, shortzeko euskarazko gune bat. Kuntza bat ikasten da, munduarekiko mugimenduan izanez ez, hori mm -hmm. dazten duzu mm -hmm. uh, zuen aurkezpenean, mm -hmm. eta beraz, uh, ala, Elirale kompainak proposatzen duen uh, bi eguneko tailegada, ez da dantzaria izaiten beharrik, hori azpimagatzeko hizkuntzaren aipatu duzu, orain nizena keman behar dira, takiko, eh? Bai, eta 6-3 zentadianeko harida betetzen, zerosei, eh? 6-2, irosei, behatzi sortzi bostlau, hau da zen makibat, edo elirale.prod gmail.com A Salorrena Mashey eta 17an Plantskateleria Milesker Milesker sortziari